81.4 de l'FM Molt bona tarda família, ara mateix són un quart de buit d'aquest eh, 9 de juliol del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum i ja van 163 al programa de música combativa de Radio Trama. Un cert encara de les festes de Barberà i de tot plegat. Eh, torna el programa de música combativa, torna el Pim Pam Pum, perquè per gaudiu. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula, que avui està conformada pel mestre Tecles a l'Inconfensible, el que no pot fallar, el que ens ho arregla tot i el que fa que això funcioni, el mestre Riqui, que dius bonic. Hola, hola. Pues Com estàs? Aquí, descamisat. Gaudint de de això ves que ves que estiu és, en rotes de és infierno. Infierno, sí, sí. <laughs> Molt bé. Els, els infernals estudis de Can Capablanca. Ara mateix sí, semblen això les calderes d'en Pere Botero. <ríe> molt bé, i a l'altra banda també tenim a la nostra amiga, la nostra companya que ens ve a visitar gairebé cada programa, que és la Lola. Què tal, guapa? Com estàs? Bé, molt bé. Aquí estem. Aquí, a no fallar, com ha de ser. A escoltar, a escoltar els tamarros. I al seu costat el nostre company, el nostre col·lega, el que ens porta els, els gardalots més suculents, el nostre amic Manolo. que dius, guapo? Com Què estàs? dieu, penya? Jo té a dir, que, que corroboro això que has dit de, de la ressaca de, de festes de Barberà, sí jo encara estic així una mica que no ens acabem desculcat. de col·locat. <ríe> encara no ens acabem de trobar, però ens hi trobarem. Tema a tema, grup a grup, ja veureu com, com ens ens trobarem. Com ja sabeu, per aquelles que no ho sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa que barreja diferents estils i que, i que, i que s'endinsa dins de les temàtiques socials com pot ser l'antisexisme, l'antifeixisme anti, o l'anticapitalisme. I res, sense, sense gaires preàmbuls, eh, comencem amb, amb la primera, perquè perquè hem vingut això, hem vingut a, a que ens escolteu, a que escolteu les cançons de, dels grups, alguns de nous i altres de, de no tan nous. El primer, el primer de disparar, sóc jo, em sembla, porto al sí. Mateo. Bens eh, ben carregat, no? Eh? Porto el Mateo. És un maldito crac. Dios, Mateo, hòstia. El Mateo, Mateòlica, des, de, des del 2007, cantant i showman en solitari o amb els MDMR, és igual amb qui estigui, és un puto crac, que, que esperem que vingui aquí a fer-nos una visita. Porto un tema de, de la seva maqueta, del seu CD, La matança de la ruma del 2012, i s'anomena Ciutat Antipersones. Benvinguts a Barcelona, la ciutat a tiparsones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts, benvinguts. Benvinguts a Barcelona, la ciutat a Benvinguts a Barcelona, benvingut, benvingut. Barcelona no te pude. S'apropa a l'enterrament. Jogui en una habitació amb vistes al lliubassos. Diuen que és contaminat per la boira que l'envolta. La mateixa que al carrer no ens deixa acció de resposta. La mateixa que al carrer no ens deixa acció de resposta. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts, benvinguts. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts, benvinguts. I amb la ve, la i la va Sant Joan. Volíem fer una gran foguera amb el civisme en acció i les seves lleis de verda. Volíem fer una gran ciutat amb la diagonal perfecta. Aquí s'obren els diners, jo també vull ser arquitecte. Aquí s'obren els diners, jo també vull ser arquitecte. Benvinguts a Barcelona, la ciutat a ti, persones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts, benvinguts, benvinguts a Barcelona, la ciutat a ti, persones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts, benvinguts. Tem provat eh? ir a men, es colde, mira mira mira com me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 21 Ay, ya, ya. Bien, bien, bien. Benvingudes al Pim Pam Pum. Enganxada, Tauro estaven parlant per de nou penyo, però també tenim altres coses a fer. No sempre estarem aquí preparades, eh. Negos acostumant. Molt bé, molt bé, molt bé. Eh, tiro fijo eh? a él, a queia mateòlica, sí. fijo, que, Mateo, d'arrerament força i és un maldito crack, tío. A la menuda, sí. eh? jo m'ho vaig perdre, a la menuda. Vaig veure un algun vídeo i Doni Doni festival. i a la l'Ateneu també per la presentació sí. de la de bueno, Aquell dia va ser espectacular. M'encanta l'actitud d'aquest xaval, o sigui, és un xaval que arriba, al lloc i es posa per allà la seva birra, un tio normal però després quan surt allà no és un tio normal, és un maldito crac que s'emporta tothom de carrer i que s'ho sap fer, sap fer que, que sap en sap i ell en molt el Mateo el voldrem que vingui sí, aquí sí, l'apretarem perquè vingui aquí a fer-nos una actuació en directe i el tindrem el tindrem al pim pam pum, més pim pam pum ens sembla que el llum a l'agafa el Manolo mira sí te l'agafo jo i de fet <ríe> I, és de ja del que estàvem parlant i que porto un grup de la, de la floresta lo que és com el meu segon poble i eh, porto dues dues dones que, que ja no faran 60, jo, jo crec no sé si tu Lola què opines bueno, són la, les naranjas de la Xina que, que les van veure el, el 8 de març les van veure allà en, en directe a tocar i són, són una bateria i em sembla que, que una guitarra però bueno, aquí sí que porten instruments i és un tema que es diu un milió de de ladrones, ja veureu supercachóndo el tema. Fumli. de la floresta, les naranjas de la Xina, partir la pana, no? I tant, i molt tant. guapa, molt guapa. Molt divertit, mol divertit I, I passant sí, sí. de 60 aquesta esta colla, pues no semblava, no, eh? diria sí. que sí, eh? dir, són, són dones allà que les veus i dius, "Hm, sí." Quantes parides? <laughs> sí. sí. Sí, és que la, la floresta és un, és un lloc del del Vallès especial. Sí, eh? per sí, dir-ho d'alguna manera dèieu sí. fora de micro que, bueno, que hi ha unes tanganes bastant guapes allà els diumenges sí, pel sí, vermut ca, cada diumenge hi ha, ha música en directe hi ha vermut, hi ha penya venent coses a la plaça allò ha, de... és gauja espai, -ha. espai de llibertat, no? sí, sí, i tant que guapo, a la floresta un diumenge al migdia ens hi veuran, clar que sí. Molt bé, més música combativa, segueix al Pim Pam Pum, segueix en la 163a edició. Ara el que ens ha agafat el relleu és el Ricky que dius, maco, què ens portes? Vinga, avui pujaré una mica al ritme, jo avui no vinc ni amb hip hop ni res tot això. Avui començo Els Every Night, que jo no els havia portat mai vosaltres sí, que els heu portat més d'un cop. Jo porto un tema que he vist un videoclip, que es diu Foc, i li he extratat l'àudio. I us el porto aquí perquè el gaudiu tots vosaltres. Boníssima. Vinga. Hi ha una mica de musiqueta al principi i comença. de carbó, ens han cremat els llibres i ens han clavat la por. Hem caminat pels segles, hem navegat pels anys, amb sorra a les sabates i pedres a les mans. I amb pedres a les mans. Hem fet caure nissagues, hem escalfat l'hivern, i amb corxes i fogueres hem fet glaçar l'infern per prendre la i els de París. Sí. Els pobles s'aixequen, els barris desperten, i a cosa de mitja nit fan sortir el sol. Sents clara? Vam prendre a Barcelona l'estiu del 36 I dels crits de la selva, els xiscles de l'oblit Totes les veus jaméguen, ha començat la nit Ha començat la nit Ens van sembrar misèries, ens van sembrar terrors I ara enmig de les cendres veuran com creixen flors el Què us ha semblat aquests... Bé, aquest... Tira... Bé, el foc. Tirofijo també, no? Sí, són festa assegurada ets, aquesta gent. Porten una trajectòria intetxable, la veritat. Que sortir. Van ser tota una, una revelació i, i això es mantenen. Cada vegada que treuen algú fan pujar el pa i amb aquest estil tan seu, de celta i de folk i de tal, molt, guapo, molt guapa, com sempre, la proposta del mestre tecles que ens fa pujar el pa una mica més. Per això segueix, segueix i segueix, segueix, ja sabeu que ens encanta continuar el programa, ens encanta entrar al relleu. El relleu ara em sembla que Ei, el porto jo. Te'n vas cap a la meva terreta per ah, el que veig aquí. Uh. Ah, tio, ah, tio. Porto molt els bé. de Targaryens, que ens sembla que no havien sonat. Estranyament no havien sonat, ah. perquè és un tros de banda de tàrrega a la terreta del Riki. Targa, Targa. És targa. Tens eh? de menjar el... les del principi. Som, si de no, targa. saben que no ets d'allí. Ah. Ah. Sí. Ah. Que buena. buena, aquesta. Targa, Targa. Són aquesta colla de Targa, de música jamaicana, amb el Cesc al baix, el David a la guitarra, el Daniel a la bateria, el Quim al teclat, el Sergi i el Marc al saxo, el saxos, el Gabri i a la trompeta i el Marc B al trombó. Eh, són una banda que porten un LP que s'anomena Temps d'il·lusió i que porta un temazo que ja veieu que és molt, molt bonic, que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva Noelia, que ja sabeu que cada setmana li, li dedico un tema, és un tema que es diu Un dia més. Com canviar les coses i poder avançar? Ja n'hi ha, ja ha prou! Hem de parar els seus polítics que et governen, et troben ja fins i tot! Vale. i és que això no pot ser aquest món va al revés els que menys necessiten són els que ajuden -me. ja n'hi ha, ja ha prou hem de parar els polítics que ens governen, ens roben ja fins i tot De Targaryens, la banda de Targa, aquí és caquejant el tema, el pim pam pum. Esperem que s'ho estigueu passant la meitat de bé que ens estem passant nosaltres aquí, els estudis de Can Capablanca, que ja fa patxoca. segues el programa, segueix encara amb més intensitat la que li posarà el mestre Manolo. que dius, guapo? Mira, eh, no sé si li posaré intensitat perquè porto un, un hip hop, però bueno, sempre ens ho donen les, les seves lletres. Eh, en aquesta ocasió porto els el Fournier, des de Compostela. Hòstia. I per un tema que es diu la, la internacional del mal, ja horeu que que, bueno, que baixem una mica el ritme, però, però com sempre el hip hop també primera també primera el... vegada, eh, com els Targaryens. Sí, sí. Com sempre qui ens ara totes les novetats. Molt bé. Somi. Vale. oscuras en pisos francos la, revuelta, la se revuelta se anexa, se anexa en, en el primer mundo caen los mitos el caos cobra razón de ser la ausencia de poder razón relámpago conspiraciones oscuras en pisos francos la revuelta se anexa en el primer mundo caen los mitos el caos cobra razón de ser la ausencia la de poder un manifiesto fundado en un track Miles de elementos disidentes Misión prenderle fuego a toda era industrial Cansados de ser masa Individuos golpea la burocracia De cualquier comunidad al norte No hay quien soporte las turbas que se contagian El sufrimiento dejará de ser ajeno El reflejo en el dolor en los ojos de ese animal Te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado Hermanos reos se amotinan contra carceleros Una venganza digna La tecnocracia cae por su propio peso Los presos acaban con el concepto de falso de mierda Que promulgan las ONGs ni la misión humanitaria ni el talante de gabilondo salvarán tu democracia todos somos una bomber la venganza de los nadie nada que perder más que las cadenas que nos atan ya nada podrán torpecer de marsella las variadas parisinas francia vive un upper hate, un rabachol en cada esquina zanjara el problema la gasolina hunde más de lo que cuesta si le das buen uso Argentina o Irán, solo son chispas de est hoguera, camuflaje de masas, mientras la señal espera olvidaros del poder y del orden establecido, el pillaje, el sabotaje es fácil y divertido. La del Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se, se anecha en el primer mundo, mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser la ausencia de Furnier, estrenant-se el, el pim-pam-pum, avui. Molt bé, bona estrena. Ben també. guapa, ben guapa les bases, ben guapa i ben punyents les, les lletres. <ríe> Mol guapa la proposta, com sempre, el mestre Manolo, sí que és veritat que és una mica de més tranquil·leta, però, però, bueno. però no desmereix en, en absolut, perquè, bueno, és, és, és el que ens agrada, aquí posar diferents estils i, i diferents tipus de, de temàtiques. I I que de la clavin, sigui musicalment, <ríe> o amb les lletres, no? com sigui, com que, que colpegin fort. Exactament, seguim amb el seu estil. I tant que sí. També és veritat que quants més estils posem, a més gent, a més gent podem arribar. Oi tant. O sigui I tant. En la veritat és que al gust. I, I tant. Ben, guapa, com sempre la proposta del Mestre Manolo, que ens sembla que ara li segueix al al Ricky. Ricky, què dios wapu. ara jo no porto una estrena, perquè ja els vaig portar fa, fa poquet. és un trio de Barcelona, es diuen Violets. Violets. Wow. Violets. Sí, no? wow. Els coneixeu? Sí, sí. Pues han tret un tema en anglès i m'ha fet gracia de dic... No, a portar el seu tema que, de, de l'últim treball que hem tret el tema es diu This is how we do i així és com ho fan ja ho veureu <laughs> I'm my clothes on I wash my face Kum! Sí, sí, sí, sí, aquí de darrere, enganxada de toro. Ja us hem dit, ja us hem dit abans que us per tant, res de nou, no? Ja, ja, ja sabíeu. Molt bé, molt bé, molt bé, doncs uh, sabem, sabem que continua la 163è edició, sabem que va endavant, uh, sabem que ens estem passant d'allò més bé aquí a Can Capablanca i ens sembla que ara vaig jo en sí. vaig jo i si jo doncs en aquest cas també porto un grup que em sembla que no han vingut gaire una altra estrena? una altra estrena em sembla potser... de bueno. fet el que segur que s'estrena és, és la cançó perquè és d'un disc d'estrena Eh, és el grup del Ramiro un amic de, de, de Cerdanyola, Ripollet i, i, de un, i uns amics de, de, la, de la Guinoueta, de la Guinoueta sí. són, els, són els Man Project la banda de Narcofusió que com dèiem són de la Guinoueta i Ripollet amb el Red Wacer, el Buddy, el Guillem, el Ramiro i el Marc i el Fanta, això que em faltava un nom el Marc i el Fanta, eh, és un tema que està extret de l'últim LP d'aquest 2015 que s'anomena Casso és un fracasso i el tema és Mossos Arribant a la meitat del programa, com sempre, donarem la secció informativa, com sempre, donarem l'agenda del pim-pam-pum, que comença amb la eh, batllada contra el feixisme, que es farà demà mateix, el 10 de juliol, a la plaça Pompeu Fabra, al barri de Torre Guitarra a Sabadell, i que a partir de les 7 de la tarda eh, tindrem una sèrie de xerrades passat i present del feixisme, després es farà la presentació del llibre del Corà, El Temple del Sol, continuarà amb una altra xerrada, refugiats, Refugiades de Síria al Líban, Uh, i, i després hi haurà una altra darrera xerrada uh, que porta com a títol Repressió a l'antifeixisme. Uh, a les 9 mitja hi haurà sopa Popular i a les 10 i mitja hi haurà Cercavila Antifeixista amb les Bruixes del Nord. A més a més, a les 11 mitja, i mitja a dues, hi haurà concerts um, amb Saba de Ràbia, uh, Juanjas i Marcus FM i DJ One Bus. A més a més d'això hi haurà PDS, tot això organitzat per la gent de Bruixes del Nord i Arran Sabadell. Uh, el, el següent acte que portem també és un acte del més important és la presentació del llibre Veus davant uh, la repressió violència institucional uh, explicada en primera persona recull d'entrevistes, això el, el llibre és un recull d'entrevistes publicades al al quinzenari, en aquest cas ja la directa el, bueno, és el, el mitjà d'informació que més fem servir de fet és, és el nostre diari el divendres 10 de juliol també a les 8 a la Casa de la Muntanya, avinguda eh, Santuari de Sant Josep de la Muntanya a Barcelona. Després de la xerrada, a la qual hi hauran diversos eh, ponents, eh, hi haurà sopar vegetària solidari i actuació de la cantautora Lola Ramone. No us ho perdeu tampoc. Més actes, El despertar de les bruixes, festeta eh, a l'Ateneu de Caldes, festeta a Caldes, amb El despertar de les bruixes, eh, concerts amb les dents afilades, passats de segle, perdó, i les punxadiscos eh, eh, Pedepanters, les col·legues de Pantes que estaran per posar també el boi millor de la, de la música. Eh, tot això serà també el mateix divendres 10 de juliol a partir de les eh, 11.30 a l'Ateneu Molí d'Enral, eh, a Caldes, com dèiem. Més, més actes, el següent dissabte jove a l'Obrera, eh, jornada internacionalista amb el poble curt, amb un membre de la plataforma Solidaritat amb el poble curt i Jordi Vázquez, autor de eh, a Kurdistan, el poble del Sol, eh, dissabte 11 de juliol eh, a les 20 hores a l'Avinguda de Barberà número 142, a l'Obrera, també un acte del més indefallible. Segueix el trànsit per aquí, continuem amb els, amb els, amb els cartells. El següent que porto és eh, Polvo a fèria e queimada, que vol dir la festa del pop i la queimada, el dissabte el 11 de juliol al local de Ripollet, Uh, amb preus populars i després el comandament de la música tindrem el DJ Rambla uh, bueno, que ens portarà el bo i el millor tot això organitza la gent de l'Associació Cultural al local de Ripollet, no us ho perdeu si voleu una miqueta de pop i de queimada aquell és el espai següent, següent, uh, següent acte el seminari d'estiu Economia Feminista que de fet ja fa alguns dies que, que acabà, que va, que va començar, però que, com que no hem fet programa, les darreres setmanes, doncs, avui és el primer dia que el, que el podem portar. El, és el seminari feminista que fa, com sempre, justa revolta, el col·lectiu antisexista anti d'aquí de Sabadell, Economia feminista, vides dignes per sobre de la il·lògica del capital. El 9 de juliol, a partir de les 7 i mitja... Em diuen que s'ha anul·lat. El 9 de juliol potser s'ha anul·lat, doncs el 14 de juliol, aleshores... El nou de, de, de juliol vale. és avui Perdó. certa certament la, la, la Silvia Fedeici. No? La Silvia Federici, es veu que s'ha anul·lat sí. Malauradament, però el 14 continua, Mercia Peyo per l'ifone. El 14 continua amb la, amb la xerrada de reproducció i cures alternatives des del feminisme amb Maria Jesús Izquierdo. el 21 de juliol a les 7.30 també. efectes del treball reproductiu en la salut de les dones. Uh, I tot això, com dèiem, es fa aquí a Can Capablanca i organitza de Justa Revolta i Can Capa. Més actes, sensem que aquest ja és al darrer. Mireu quina, quina, quina agenda més, més breu. Si és breu, bé diuen que és millor. Uh, parasol, el parasol que també fa alguns dies que, que ja va començar, que va començar amb els Bloody Feet, que fa un parell de setmanes que van estar aquí a, al carrer de Can Capablanca. El Parasol, per qui no ho sàpigues, el cicle de música al carrer de Can Capablanca, que, que es fa cada juliol. Uh, ahir van, tocar, bueno, van, fer, uh, van estar els Rigodonians amb la seva música uh, en vinil, espectacular, el Rodrigo donant tot. I el dimecres 15, um, a les 9 del vespre, que és quan comencen tots els parasols, tocarà Mirabel, que fan tradicional occitana. El dimecres 22 tocarà Polen, que fan jazz fusió. I el dimecres 29 tocarà Carles Velda, l'acordionista del grup Pomada, que... Bueno, que que és un, també un col·lega, i fins aquí la secció de l'agenda, fins aquí el, la secció de informativa del pim-pam-pum. Mec-mec-mec-mec. <ríeixer> Sempre acaba així l'agenda. Molt bé, aquesta agenda, no? Una agenda sí, corteta però curteta, però bueno, estem, estem al juliol és, és el que hi ha. Continua la música combativa, esperem que us estigueu passant bé, esperem que hagueu pres nota de l'agenda i que aneu tots a aquests actes, si no, ens hi veurem. I... <ríeixer> I seguim amb més música combativa, que ara és el menor qui, qui es el tema Zarrangano. I seguim amb, amb més música. Eh, després de l'agenda, la, de pujo una miqueta al pa, encara no, no del tot. Porto a la, la pobre Ska, un grup de, de Ska Hardcore de, de Los Ángeles. Wow. He trobat que són de Los Angeles. Yankees. però he de dir que per mi, quan els he escoltat, jo diria que són mexicans l'únic que he trobat és que són de Los Angeles. Llavors direm això. Potser que siguin mexicans i viuen sí, a Los Angeles. Potser. Però bueno, eh, porto un tema que es diu al all'immigrant i ja, ja veureu el, la barreja aquesta de desca hardcore, que a mi personalment és un estil que he descobert fa poc, però que, que m'està tirant un promazo. Mola mazo. Mola mazo. Ah, core, espectacular, tio, ben guapo, ben guapo No és gens pobre aquest escà No, no, no, es fot una combinació de ritmes, guai, eh Anaven sobrats, anaven sobrats I quina proposta més interessant, com sempre, ens ha portat el mestre Manoro. L'hem gaudida, hem estat aquí també de xarrera. Gairebé ens agafa el toro, però això segueix surfejant, tu Cap on surfeix ara? Cap on anem? Mira, porto una estrena, es diuen de Cranio Quantes estrenes avui? perquè Aquests tampoc havien estat. No, no, avui anem, anem sobradíssims. Potser eh? és la meva primera estrena del dia, però Pots... no serà no serà l'última. Pues aquests de Cràneo, que ho he tret de es diu Metadona Records, és un segell discogràfic. La... Esto promete. Sí, sí, esto doni-do. El programa anterior ja vaig portar un parell de grups, que era un split, Sí. Eh, ah, los, sí. los monje o los monja. O los, monjo. los monjo. I... Els vaig haver de buscar, cabrons. <ríe> o voy a <ríe> el, el pelo. I els altres, com es deien, aspirin... No, aspirin infantil, ah, potser. Sí, sí, sí. aquest, aquests dos també eren del mateix esell. Doncs pues, bueno, ara porto un altre tercer grup, els de cràneo. Des del seu disc del... Sembla que era 2002. 2000 o 2000... Ara no ho tinc aquí apuntat. 2000 o 2002 que es diu Heil, Heil Vaticano. <ríe> <ríe> Molt bé, és, de, és de la, nivelo, del nivelo, calibre no, de, no. de l'aspirina infantil. Sí, eh? sí, sí. sí que promet, sí. Me t'adona Vull dir, el Cecil aquest... <ríe> sí. va, va, ho, ho diu tot. <ríe> ho diu tot sí, sí. I el tema en qüestió es diu, igual com vosaltres que portàvem un d'antídots eh, la, mm. la setmana passada, sí. pues, doncs un... el porto jo el meu antídot. Me, eh, de cràneo, la cançó Antídot. Vinga. Xitxa, xitxa. Xitxa. Ah. que ens ha al directe, això és el pim-pam-pum i sempre estem en precari, ens apareixen els cables, ninyo, et matarem, i bueno, és així, és així, és així. Però molt guapa, Riqui, eh? A -a -a Aquesta eh, doble veu crits, eh? de, -de, de dones, no? Que sí. No sé si era doble veu, era com, -com un efecte, però sí que semblava que... Crec que era un efecte. Sí. Sí. Bueno, era però, no sé, era no bona xixarra, eh? I fotien candela de la bona. D'on són? Ho saps? Crec que són de per aquí, per aquí però no... no, no, no mateix. I Bà, és que mateix... No, no... Com és que no no sentim o no veiem cartells d'aquests grups, o sigui que hi són, eh? De vegades ah, potser som nosaltres sí, que no sí. ens entenem, que no pas que no hi siguin. Però sí que és veritat que no, és raro que hi hagi un grup que soni tan guai, que no hagin passant ni per cap festa alternativa de parking, i ni... sí. no sé. Bueno. bueno, també és antic, eh? no? Si era del 2000, bueno, antic. Ens enterem, ja, no? ja. Potser... potser vam fer un parell de discos i ja no hi són. I ja no, ja no hi són. No, ja no, no ho sé segur. Molt guapa, eh? Ja buscarem no. més coses d'aquesta gent. Molt guapa Crecant. la proposta, ja ho ves. Com se l'estiren, eh? quin, quin, quin parell aquests. El, el Manolo i el Ricky sempre, sempre fotent-li canya de, de la bona, perquè la gent la gosse. Mira, ara us porto un, us porto un temazo, és, és pràcticament podríem dir un himne. I mira que no, no, no estem acabant ni, ni molt menys el programa, però si sí, sí, porto els Perkele, la banda de, de música hoy de Goteborg a Suècia, on van començar 1993, porto un tema dextret del seu quart treball Uh, editat el 2002, que es deia No Shame, i l'himne en si és un himne que espero que moltes i molts uh, conegueu, "Here Full of Pride. I got a full of pride You can never take the pride away from me The feeling makes me full of strength It makes me want to live and fight for what I am Ah, doncs ahir han quedat els Perkele amb aquest Heartful Pride. Esperem sí. que us hagi agradat. Himne, com dèiem. Són els... sí, sí. sí, de, bueno, de, de, de fa eh? Anglès. Som sí. anglès de, bueno, no, de Suècia, no? però sí que és veritat que li donen ahir... Sí, sí, aquest aire... Aquest toque, Sí, sí. És molt així. Sí, sí, sí, molt bona. Sí. Molt, bona eh? sí, sí, sí, sí, sí, molt... Quanto cabron. Seguim endavant amb la 163 edició. Esperem que us ho passeu com a mínim. Com ens ho passem aquí. Ara és el Manol el que agafa el relleu. El que ens porta un altre Tamarro dels seus. Mireu, doncs tu venies de, de Suècia, no? De Suècia. Jo me'n vaig cap a, a Moscou. Moscú, avui no passes per Polski? Avui no. Avui... L'últim programa vaig portar un parell. Ja... Rússia m'estava dient que quant de temps portes aquí sense portar res. Però bé, bueno, en aquesta ocasió porto un grup de rus de, de, de, de despeine, porto un grup d'escapung, que bé, bueno, ahí està, eh, ja veureu que té un ritme curiós, són els distemper mama i porto un tema que es diu mama o mama anarquia, suposo que en rus ho, ho deuen dir diferent, però jo ho dic així, però per tal com però així, així sona. I, i bueno, a veure què tal. Que te Я атаман, мне наплевать, кто там сплочённый Всех разметает наш ураган Вот на казачий разъезд напоролись Ой, мама, держи меня Я не знаю, за что боролись Попался, меняй на себя он хотел Не проси у ученого брата прощения, я всех расстрелял, это ихний пробел. А председатель сельсовета скрыться хотел в черные ночи, хоть черный, хоть красный, хоть синего цвета. Всех цветных просто напрочь мочи! Вот вдалеке черносотенцы скажут, ой, мама, держи меня. Я это знаю, но какая задача? Попался, пеняй на себя. Sembla, sembla mentida que siguin russos perquè aquest ritme el pensar en un grup rus em, em ve aquell però no ho sé bueno, mira. No, no, allò... A mi m'ha encantat eh? o sigui, sí, sí. Això Procés és carnaza ah, de la bona M'ha encantat, carnaza de la bona ja et o sigui, preciós, preciosa el tema que ens acaba de tirar el Manolo fent pujar el pa i el pim pam pum amb ritmes caribens des de, des de Rússia clar que sí i això no s'atura, això continua endavant, venga, ara és el Riki qui l'agafarà el relleu. Sí, vinga, vinc amb una altra estrena, un grup que es diu Ronya, <ríe> ja podeu... No? Sí. Entre, per, per tires, Entre la metadona i aquest, tio, és <ríe> <ríe> es que... I a més he de dir que és la seva maqueta de l'any 2002, o sigui que el so mm -hmm. serà... Anava a dir ronyós, serà ronyós, <ríe> bueno. serà ronyós, no, no, no, ja, ja veureu, el tema es diu Pand Pandilleros Violentos, <ríe> Sí, sí, es una mica antinazis, eh? en solidaridad con la Peña de Barberá, que vau tener un poco de jaleo. Per allí sí, sí. Ems amb... entusa, como siempre. Ems entusa, siempre en mogudas, para que el vayas. No se acabe mal, eso. Putas ratas. Y bueno, pues el ronya, con los pandilleros viol violentos, ya lo veremos. Ya lo veremos. <tose> Un, dos, tres. Ai va, nazi cabron. Que bona, sí, sí, bona, Ricky. Que qué bona. El so garajero, però bueno, aquesta gent han continuat. Eh, abans, quan ja havia triat la cançó, eh, buscant info que no he trobat d'un son, però he trobat que tenen més... un tema del 2004, un del 2008, un altre el 2013, el més actual el 2013. He ja, ja portat algun tem d'aquest últim disc a veure com són. Brutals. Brutals.has eh? deixat boca bocava d'actiu de pedra, Gupísima, guapíssima la proposta com sempre al, del més tecles. segueguess el pim pam pum. Oh. Comença, comença a baixar, però no encara jo em frego les mans. Ja. Sí sí sí sí portem una estrena que serà sonada. Serà sonada perquè portem els Supera. Sub, Subversa és un projecte barceloní de rap en banda. La formació està integrada pel 106, eh, el putunta i Capcot i els músics Guillem Rius a la bateria, Abel Fuster a la guitarra i a les veus, i Rodrigo Chávez al baix i a les veus. Porto un tema que és del seu primer treball que han extret de fa molt poc, acabat de sortir del forn, que a més a més estrenen avui aquí el programa i que a més a més portarem més d'un tema, ja ho veureu. I l'LP en d'aquest 2015 s'anomena Patjades i el tema, guapíssim temacle, s'anomena Wild World. Calla, xerat, apaga la pantalla, som l'única agulla que s'amaga entre la palla. La corba contra la ratlla, la la navalla, la bruixa que balla, la puta que us folla. Eh, hey. tenen patrons basés de dades, eh, hey. hey. eh, no tenim nom, tenim mil cares. Junts, ens movem sense cap por, hem après a dir que no, mira, que tot això no va nosaltres. Ja no em pilles, si sí, hi ha fuga.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 She loves for duty it is strangle the beauty with the plot of the movie people have only in fury on the pines and rest with we'll have hatch in charge but of course inside the screen we're all say what shit we do, do? status scot to you get at the killing of your right shot crashing with you you know the chance bomb with the bomb bombs don't grow like peace with luckless ever why want a lot you turn the ones you got control head capital, capital. Entrada. White war. Questa nuit la rabia suavità. Chuck and chuck, chucko malo corrira. The job da la piscina. Dough John rumina, prime lucaina. Tromno d'urgenza no bastimera dal clima, no saltes, no. Curu, no, pis, no Hey, something changing. No We no don't play this game. Estem a baix fent el de sempre com mai. la Allende, amb el fusell carregat a les mans. Vila, una càmera t'espia. La dia té fitxada, el teu veí al policia. Uh, no olig, hi ha un satèl·lit que et cada nit. Un micròfon sota el llit que te'n registra. Control descontrolat entra tan en Deseig a stay behind, bandera falsa, plou en pedres. Uh, compartis amb -nos, nosaltres, no tenim fronc. I al Vietnam en convertirem al món encendra. Wow. ferles. Why war? All along you del capital. Why war? Pesca la rabia suavidad. Why war? All along you turn del capital. Why war? Pesca la rabia suavidad. Why war? All along you turn to one del capital. Why war? Pesca mí, la rabia suavidad. Wild Wall, també com deien per aquí, Mundo, mundo Guai, super-se, estrenant-se aquí al Pim pam- Pum, com ha de ser... Companys, sou la puta canya, que ho sàpigueu. Seguiu així, ho feu impressionant. Doneu-nos carnaza, que, que ens encanta la bona música i ens encanta com ho feu. No, no serà sé, l'última vegada que vingui, no no, no no, no, no. Gran estrena des d'aquí, des de Barcelona, amb el puto Nota i companyia. Molt bé, molt bé. Continua el pim-pam-pum, fa molta baixada, molta baixada, ja ens estem tornant locos aquí. Eh, anem moltes varades, però però això no s'acaba. segues el Manoro amb un altre temacle. Vinga, segueixo. Avui no, no porto ben bé el que podria ser... La secció, no? la secció de Spain, però bueno, fotaré aquesta i la següent que, bueno, donen la talla que, també, que donen la talla, per mi, sí, en aquesta però, ocasió però, feia no, a tanta a calor que diu, bueno, és igual. Però a ver, es poden en cavi o no es poden en Sí, sí, sí, vale, és full hardcore. Aleshores, les obrim dir... la secció de Spaine, si es plau, amunt la partició. Jo per mi, sí. Estamos a dins la... Y estamos a un grupo de Punk Hardcore Desde Toledo Que son los Última Esperanza En un tema que es llama Perros de Batalla Del seu álbum Que vivan las cadenas y a ver Que, que... vivan las cadenas sí, sí. Estábamos avisados ¿Qué importa lo que quieran ellos? Oh, por favor, lo controlan todos Son los amos del negocio Pero no son mis amos No estéis tan seguro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 Pocó. Impressionant. Sí, no. És total eh, de necessitat. Teo. Només que com a tret diferencial haureu notat que, que pots entendre algú del que diuen però però bueno, van, van ha sigut monumental. Despentina de sí. webs, però per entrar a la secció de no, és ya lo que diria. si senten algo ja no no sé ya si no. formepar de. Bueno, bueno, valorem, última eh? o sigui, esperança, jo que és l'última esperança de que pugui entrar un grup que s'entengui a la secció de Ben trobat. Perquè no, no tot és veritat, però la bataca, tio, aquest era home, quantes mans tenia en aquell moment? No sé, però com, com tema, si estigués tocant ara estaria molt suat aquí, Tomà, eh? Brutals. Sí si sí, no, aquí estem suant la gota gorda és un infern això pràcticament els estudis de Can Capablanca aquí a, a Raiotrama segueix la 163a edició no sé com us esteu passant però això fa patxoca fa molta baixada, anem moltes vegades però encara ens arribarà el Ricky per posar una de més si si podia ser, si sí, podia ser sí. una de més. avui no porto secció d'espeina s'acreu audiència no. però, però ara m'he faig un automenatge a mi mateix clar que sí cuarto del últim que cierra. Amú les crestes. He triat un discazo que és com el Bulla de l'any 2000 i un teme que sembla mentida que no, no és, és un d'aquests que sempre me vaig guardant, me vai guardant, i avui. Aquests molen, eh. Es, el tema es diu "Hacerme daño" eh, i... buan, és que brutal, brutal. No fas mal, no, eh, tío. No, no ens hi fem mal, però ja ara disfrutem-ho. de la bona. Tiro Tirofijo s'anomenen, també l'último que cierre, partint de pana, rebentant els estudis de Can Capablanca, el mestre de tecles que no se'n perdona. Fent-se un sí, auto-homenatge. Sí, sí, un dels meus grups preferits de, des de sempre. No? I no s'acabaran, no? Perquè hi ha temes d'aquesta penya per posar aquí durant, durant molts programes. No? És així, és, és, és, és el millor que té aquest programa, que al final portes moltes estrenes i són superbenvingudes i ens encanta, però si volguéssim estar-nos 4 anys sense mirar la xarxa i que res ens arribés, sí, sí. seguiríem, fotem programa, eh? o sigui, no. no us penseu que us desempatllareu de nosaltres tan fàcilment. <ríe> <ríe> És així. Aquesta penya té 14 o, entre 14 i 20 discos, entre, ja entre els directes i, i això... Abastament, abastament. han estat i estan, que no, que no ens falti de res. Estan, últimament no els veig gaire no? en... tocant por ahí, però... Mm -hmm. Ja es van fent grans, aquesta gent, sí, però bueno, bé, bé, ja, bé. Ja fa dies bé, que bé. són. <ríe> Molt bé, doncs uh, segueix la baixada, segueix picat tot i que ara el llauro que no porti una banda, pum, és la meva darrera cançó i no és pum, però bé, bueno, què passa, tio? Així també així també va el tema. Són els Mafalda, aquesta banda valenciana de reggae core, amb el Marcos a la veu, la Vera i la Bàrbara als corus, la Vime a la bataca, l'Antoni a la guitarra, el Mario al baix, el Jorge, el Felipe als vents, Eh, i Alberto a la percuta. A més a més no, no venen sols, ja són una colla, però no venen sols ni soles perquè venen amb, amb la Rana Mariana, eh, els atupa, Carmen, la cantant d'Escapa de, Ràpid, eh, eh, Hano, el DJ de La Raïz i Ángel Vela. És un tema que han tret eh, ja fa temps però que sincerament no he sabut trobar a on, a on està, un lletret d'un videoclip, és molt guapo i s'anomena No se vende. Dale, que És boníssim. Uoooooooooooooooooo! Oh. que soy músico, hará que me anuncio en todas partes. Soy lo que nunca quise ser, me han obligado. No vine aquí para seguir tu circo, si ellos quieren yo no existo. Ale, ale, ¿y qué le vas a hacer? Quieres solo un nombre ellos matan en un nombre. Eh, el eh, al que te quieras vender, da hoy. Eh, eh, a ver si te enteras que no somos una empresa. Somos el ejemplo, sois el ejemplo. Dale, dale, dale. Y esta generación rompe con todo y contra todo pronosticó. Y somos el ejemplo, sois el ejemplo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Y esta generación rompe con todo. Yeah. ¡Nos ha quitado todo menos esto! Vamos a hacer las cosas al revés, pase lo que pase, mantente siempre en pie. Gala música es lucha. escucha escucha. Escucha. que diga la música escucha. Escucha, escucha. Dile que diga la música es lucha. escucha. Escucha, escucha, escucha, yeah. escucha. Ejemplo, ejemplo. Dale, dale. Abrí los ojos y encontré cantando en la calle no es un acto de rebeldía reivindicamos un lugar para expresarte que nuestra música está viva cuando se comparte si no te has enterado no mires pa otro lado el ejemplo lo tienes delante ¡yeah! ¡ay! ¡ay! ay, ay, ay. y con crema soe eh. ¡puf! tu pasta en la casa ¡yao! ¡yao! Que la música és la nostra arma, tiene esta lumis per poder golpecharles fort y no podrán no les nostres veus i no podran seguir amb aquesta manipulació. I no podran seguir perquè no hi ha camí. Més que aquí que és bàsic, que és allò que sigui. Sóc com a catarsi de tot el per sentir, en fi, si ja no queda i volen més. Sí, si volen més, més tindran a tu paleta ul·lat en forma de pedra o de flama i sempre els seus proyectats. Què voldran? Que ens quedem amb els braços creuats, sols queda cridat. Mantén-te en ple. Bueno, doncs, eh, hi han estat la... el grup Mafalda I, i, i, i, un munt, deixem... I un munt de gent sí, un, I un munt de gent, com els Atupa La Rana Mariana, els Escapa Ràpid eh... La Raïf i Angel Vela no se rinde, perdó, no se, eh, no eh, se vende. La, la de penya que s'ha juntat per fer aquest videoclip, que se'l se podeu mirar. És molt molt guapo. És un, claro, són són d'aquelles feines que no passen desapercebudes i que tenen una qualitat eh, excelsa, vaja. Molt guapa, molt, molt guapa la proposta de Mafalda. Eh, amb això acabava jo i de fet ara el que falta és acomiadar el programa, com sempre sí, fem amb, l temes. amb dos temilles. Sí, sí. La 163a edició uh, arriba a la seva fi en, en aquests moments. Uh, ens ho hem passat canyona aquí, com no podia ser d'altra manera. Fèiem unes setmanetes que no, que no podíem estar i ho hem agafat amb, amb totes les ganes del món, amb l'estiuet, amb el caloret de, del veran aquest. El caloret! I, I hem estat molt molt a gust. Esperem que, que allà on estigueu escoltant el programa també hagueu passat una bona estona. Ens trobarem ben, ben aviat, però com sempre diem... Uh, uh, no, no, no, no. Com no. sempre diem... Uh, Posem els dos temilles sí. i, i seguim. Sí. Que el primer, el Manolo, no? Sí, el... el us, he, para, us, he pintat, que... us he pintat, us sí, he pintat, em sembla. Sí, eh? Ens hem picat nerviosos, no, no, però no, no era no la intenció. Hem fet unes mirades aquí de... Us juro que no era la intenció. De, de complicitat. Bueno, ha sigut un, un amago. Però bueno, va. Jo, jo acabaré amb un grup Hola. francès de, de música OI. Eh, són els Brigada Flores Magón, oh. eh, que un, bueno, el nom és eh, del, bueno, com, com homenatge al, a l'anarquista mexicà Ricardo Flores Magón i porto un tema de, no sé d'aquí en LP, perquè aquesta penya va començar el, el 1990, però porto un tema que es diu Black Block Revenge, que, que, que ja veureu que per acabar... La venjança del Black Bloc. Sí, sí. Molt bé. Pinta molt, pinta molt i molt bé. I el Riqui, amb què, què s'acomiada? I jo, per acabar, tancarem que... la secció subversa, no? que I ha estat una estrena Ai. tan xula, un descobriment tan xulo que l'Isma i jo hem, hem coincidit. Hem, hem flipat mm. i he dit que pues, en comptes d'una, que en siguin Si sí, Per sort no era la mateixa cançó la que portàvem. No, si no, ja... De fer no. la, la que porto jo no, no l'he triat personalment, sinó que he agafat la, la Belén, una companya d'Elite Rasa, la va penjar. Ole. I, I vaig dir, ep, això, això, ah, això mola. Això mola. I el tema en qüestió del mateix disc que aquest que es estrena, no?, és el seu primer disc. -"Petjades". -"Petjades". I el temetlla es diu, estem a res de ser-ho tot. Oh, ja sé, boníssima, boníssima. boníssima també. Molt guai, molt guai. Final final guapíssim per acabar aquesta 163a edició. Com sempre, diem família... Ens veiem a, a, la... a la... A la xarxa. <ríe> I pels carrers. Salut i revolta. Que em toque mi. Au, penya. <sus> Som fatídics, eh?, això al final. <sus> It's a bit of the end. That's right. He is Volem res de ser-ho, tot com mai tampoc s'havien robat tan amurs. El plole, plora, posicops, érem deserts i serem bòs. Fos, fot, fot, faca l'estat. El poble ataca amb la traca que esclata, se queja l'estaca. Oh, ells van pel cash, i els carrers el crash, crash. El crit de la gash, cash, el teu port dels crats, diuen. Hashtags, mashups de resistència. Fightbacks, ens ha la paciència. Avancem amb res a perdre pell i pedra el camí. Som la bomba, la platea, el virus propagat de nit. La massa uscolla, la vaga uscolla, ve la marea. Arriba a la la guer quan la corda i no deixen res a dir, quan notes que la ràpia és l'únic camí, ah. els del text no hi ha pausa, no hi ha fi, faríem uns morts aquí per cor, serem al seu bolxi. No creiem en reis, jo no crec en res, no creiem en friu, creiem en tu, passem mitja puta anar a l'objectiu, corredissa, policia, cada diumetja, sense ressar, que estem davant a crits de pum, pum, mala paca, ja no hi ha respecte. Ara la por no nosaltres, cara a cara, ens separa pocs mil·límetres. Aixeca el puny, alça la veu, cremem tot, crida, que la vida passa ràpida, lluitem ll Estic cansats la de suar joc, estem a res ser-ho tot. Ens venen la foto, aquí no hi ha dreta de cir, hem guacut per la foto, m'acabo la mare que us van parir. Polítics radican, diuen la voluntat al poble, però cap d'aquests han anat a una escola pública. Només volen money, money, creu en que això és glory, glory. My heaven is your hell, reçons no ens penaran tot i que jo estava on tu saps qui ho tornaria a fer. Si t'he de ser sis anys, tornarem a veure el carrer la pedra, supersesma la herba, la quiillotina, la càtedra, la pala la parba. Con tot aús avuireentatarerem el campus, Volga l'autobús tots i arriba el dia, mentre la vida expira, mira, tiri-te'l, tira, que vas tirar la corda i tatatat, tenim més camines, ja no som ànimes en plena, fenomen social, paraula cendra, crem emblema. Són les paraules que no es venen alliberadores, sobre les caixes la pandora, serem com Rojava, contra la seva violència, la tendresa en representa, La l'estiu mort de la poeta, viure sempre. Creixen les nàusies, dominants petits en blanc, sumits en la foscor d'aquest túnel sense final, que arribi el bril de llum, que algun boom retroni lluny, que el func abraça el foc, que ens i buia dins els ulls. S'encena el foc, ja estem cansats de jugar al joc. Estem a res de ser-ho tot, estem a res de ser-ho tot. Aquesta nit s'encena el foc, ja estem cansats de jugar al joc. Estem a res de ser-ho tot.